Pântec. Nu am avut prieteni, știi bine, doar cuțite la masă, stându-ne alături cu aerul cel mai nevinovat și furculițe și linguri din prun uscat, urmate de zeci de confeti, un carnaval venețian, asta ne-amuzat teribil, așteptam umăr lângă umăr, odată cu noi lumea să explodeze dintr-o clipă în alta. dar nu. Am crescut săraci într-un cartier bogat, hrănit de mistere, nici ați și nici ieri, nimic nu era la fel, ne minunam în fiecare dimineață ca doi feți frumoși de forța lucrurilor în viață. Pe atunci nu știam cum se nasc visele. Părinții ei, ca proprii pe stradă, nevinovați și drepți, îmbătrâneau cu mâinile în sus. Toamna prin oraș, își anunțau dispariția. Fire albe purtate de vânt ne intrau în gură. Scuipam, uitam și eram iarăși vesel. Privește acolo, îmi spuneai. Oh, ai mai văzut așa ceva? Da, uite, unde?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 din care ți se vedeau numai ochii verzi de culoarea vinului, eu notam în lumina lor ca omul din Atlantis, fără să-n pese, steaua Chinei să galben cu sută pe buzunarele ale mei miei Pământul abia de se zărea, Dunerea ni se mutase și a încălcâie plângea proastă ca o salce peste oraș și toate a fi trebuit să ne obosească, ne spus. Dar nu. La cinematograful din cartier, rula filmul indian Lanțul Amitirilor. Nu aveam timp de minciună, nu aveam timp nici de ură, dar nici de iubire Altfel de sigur citisem amândoi în acel aer tot ce se putea citi și ne simțeam zei O, Van Gogh, câte urăsc, tu cu flările tale precum chiparoșii de semețe Cum n-ai putut tu să lași ași neatins mitul, venind după tine acum Ce se mai pădărui iubirii mele? Fiară, culpavă, până și tu mai ai trădat.